Kapittel 26 Deretter tok hele folket i Juda, Usia, som var 16 år gammel, og gjorde ham til konge i hans far Amasha sted. Det var han som gjenoppbygde Elot, og så vant byen tilbake til Juda, etter at kongen hade lagt sig til hvile hos sine forfedre. 16 år gammel var Usia da han begynte å regere, og i 52 år regerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Jekolja. Hun var fra Jerusalem, Och han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øynene i samsvar med alt det hans far Amasha hadde gjort. Og han var stadig innstilt på å søke Gud i Zakarias dager, han som lærte folket frykt for den sanne Gud, og i de dager da han i Jehova ga den sanne Gud ham framgang. Så dro han ut og kjempet mot filisterne og brøt igenom Gats mur og Javnes mur og Arstods mur og deretter bygde han byer i Arstod-området og blant filisterne. Og den sanne Gud fortsatte å hjelpe ham mot filisterne, og mot de araberne som bodde i Gur-Bal, og mot meunittene. Og ammonittene begynte å betale tribut til Usia. Til slutt nådde han sry helt til Egypt, for han viste styrke i usett vanlig høy grad. Usia bygde dessuten tårn i Jerusalem ved hjørneporten, over dalporten, over støttepilaren, og gjorde dem sterke. Videre bygde han tårn i Ødemarken og hogg ut mange cisterner, for han en stor mengde budskap, og like så i Sjefela og på Høysletten. Det var jordbrukere og vindyrkere på fjellene og på Karmel, for han viste seg å være en som elsket jordbruk. Dessuten hadde Usia etter hvert en krigførende styrke, slik som dro ut til krigstjeneste i tropper, etter det antal som kom fram da de ble registrert av sekretæren Jeiel og oppsynsmannen Maaseya, under ledelse av Hananya, en av kongens fyrster. Det samlede antall overhoder for fedrehusene av de tappere veldige mennene var 2600, og under deres ledelse stod sto 300 307 500 man, som førte krig med en militær styrkes kraft for å hjelpe kongen mot fienden og Usia fortsatte å utruste dem, hele herren, med skjold og lanser og hjelmer og panserskjorter og buer og slingesteiner. I Jerusalem laget han dessuten krigsmaskiner, oppfunnet av ingeniører, for at de skulle stå på tårnene og på hjørnene til utskyting av piler og store steiner. Som følge av dette nådde hans ry vitt omkring, for han ble hjulpet på en underfull måte inntil han ble sterk. Men så snart han var blitt sterk, ble hans hjerte så hovmodig at det førte til ødeleggelse, slik at han handlede troløst mot Jehova en Gud, og gick in i Jehovas tempel for å brenne røkelse på røkelsesaltere. Straks gikk presten Assaria in etter ham, og med ham noen andre av Jehovas prester, åtte tappere menn. Så trådte de fram mot kong Usia og sa til ham, «Det er ikke din oppgave, Usia, å brenne røkelse for Jehova.» Men det er prestene, Arons sønner, de som er helliget, som har tatt oppgave å Gå ut av helligdommen, for du har handlet troløst, og det gir deg ingen ære fra Jehova Gud. Men Usia ble rasende, mens han hadde et røkelseskar til brenning av røkelse i hånden, og under hans raseri mot prestene brøt ut spedalskhet i hans panne framfor prestene i Jehovas hus ved siden av røkelsesalteret. Da overpresten Nazaria og alle prestene ventet sig mot ham, se, da var han angrepet av spedalskhet i pannen. De begynte derfor opphisset å drive ham bort derfra, og selv skyndte han seg også å gå ut, ettersom Jehova hade slått ham. Og kong Usia forble spedalsk inntil sin dødsdag, og han blev boende i et hus, fritatt for sine plikter, som spedalsk, for han var blitt avskåret fra Jehovas hus, og hans sønn Jotam var satt over kongens hus og dømte landets folk. Og Usias øvrige anligner, de første og de siste, har profeten Jesaja, sønn av Amos, skrevet opp. Til slutt la Usia sig til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham hos hans forfedre, men på den begravelsesmarken som tilhørte kongene, for de sa, «Han er spedalsk», og hans sønn Jotam begynte å regjere i hans sted.